Söndagen den 24 februari är det premiär för Stockholms första kvinnliga taxichaufför. Det är fru Maud Hansson som under sitt första arbetspass avverkar 12 mil på Stockholms gator. Debutanten radiointervjuas av Bengt Feltreich. Ja, ni sitter här i en mycket prydlig mörkblå taxioniform med långbyxor, med båtmössa över det, det blonda håret och det blänkande märket med taxi i framkanten på Mösan vad har varit värst nu då idag, vilket var nervösast nej det, det nervösaste var första körningen när man, innan man visste om man faktiskt kunde den gatan bland alla och hitta dit men det gick bra för det var en gata som jag själv har bott på i många år och där fick jag en dam som skulle centralen och hon var glad för att hon fick åka med den första kvinnliga taxichauffören i Stockholm. Hur blir det nätterna då? Blir det inte lite grann obehagligt när det eh, kommer figurer som kanske har tagit sin tår på tand och är lite ovättiga? Ja, man försöker ta dem med lämpor tror jag. Det är väl det enda att göra. Kommer ni att köra mycket på nätterna? Det blir nog det mesta jag kommer att köra. Hur så? så det på jag har mitt dagliga arbete som jag måste sköta. Har ni två, ett jobb vid sidan av det här? Jaha, jag har ett arbete som jag trivs mycket bra med. Men eh, bilkörning är min, min stora hobby. Några dagar senare får huvudstaden ytterligare två kvinnliga taxichaufförer. I år blir det dyrare för herrarna att klippa och raka sig. En klippning kostar nu i Stockholm fyra kronor mot tidigare tre och en rakning en och femtio. Och damernas mode blir friare och ledigare. Kläderna är smala med högt sittande midja utan onödiga detaljer. Käpen är höstens stora nyhet och hatten liknar den egyptiska drottningen Nefertitis huvudbonad eller en upp- och blomkruka. Filtercigarett, cigarett med filtermustycke, är ett av de nya orden i svenska språket under det här året. Liksom sjörobot, som skjuts från fartyg mot mål till havs. Nytt ord är också Sjöfartsverket, den nya centrala myndigheten för sjöfarten. Att totalkvadda ett fordon är också ett nytt begrepp, och så får vi tvättomat, tvättinrättning för självbetjäning.